Namota se, bavatu, haha tu, sama, sambuda se. Namota se, sama, sambuda Tak včera jsme vysvětlili předpoklady meditace a jelikož doufám, že jsme tyto předpoklady pochytili, můžeme jít k meditaci samotné. Hm? Teď v tradici meditace na dech prevažují dva základní koncepty v jižním buddhismu a v severním buddhismu. V jižním buddhismu tento koncept je vysvětlen obzvláště v Patisambhidá Maga, cesta rozlišení, kde máme nejdetailnější popis meditace na dech. A v Visody Maga, což je Bible meditátorů v jižního buddhismu neboli Theraváda. V severním buddhismu, tedy obzvláště v Číně a v Tibetu, je meditace šamata a vipasana, která je spojená s meditací na dech, je vysvětlována hlavně na základě yoga-čára, šástra Včera jsme, se, jsme začali studovat stupně cesty bodhisattvy, které se nazývají Bhumi neboli Země. A jsou to stupně realizace v A yoga čára Bhumi šástra právě analyzuje, tyto stupně neboli země, neboli základy na základě 17 různých aspektů, které nutno poznat při praxi hmm? e, Rozdíl v Meditaci na dech v severním buddhismu a v jižním buddhismu je, že severní buddhismus navazuje na indickou tradici yogi, kde pozorování dechu není jenom pozorování nádechu a výdechu, ale je též pozorování toho, co se děje mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. Zmínili jsme se o tom, technicky se to nazývá v tradici jogi kumbaka. Buď vnitřní kumbaka po nádechu, anebo vnější kumbaka po výdechu. Kumbaka doslova znamená čbán, který se buď naplní, což tento džbán není nic jiného než naše brycho, které se buď naplní, anebo se zase vyprázní po každém nádechu a výdechu. Hm? V severní tradici to poznáváme nejenom v díle yogačára, ale už v raním severním buddhismu, tedy v pojetí Salvástiváda, které studenti v Číně a v Tibetu studují hlavně na základě Abhidal na Makóša od Vasubandu. Máme rozdělení, které nepotkáme právě v dílech jižního buddhismu, a to na hrubý dech a jemný dech. Vlastně tato tradice je založená na tomto pochopení. A to je třeba poznat, Nejlépe vlastní zkušeností. Hm? Co je hrubý dech? Hrubý dech je ten dech, který přichází do našeho těla cestou nosních dírek hm? a pokračuje. Jeho střed je někdy v psu a jeho konec je někdy v brychu a sleduje vlastně eh, do jisté míry trávící hm? trakt. A toto se nazývá hrubé dýchání. Hm? Toto hrubé dýchání je závislé na čem? Je závislé na takzvaný na velkém prostoru nebo velké díre saushíriam, hm? doslova velké díře v nebo vel, eh, velkému prostoru eh, v našem těle. Hm? Velký prostor v našem těle je právě spojen ze trávicím traktem. Hm? Eh, největší prostor v našem těle je právě trávicí trakt. Je to Tak? Hm? A to, že můžeme dýchat, je zaprvé na základě naší minulé karmy, hm, kvůli které jsme se zhodili, a na základě právě této velké díry, hm, kterou sebou všichni nosíme. Teď ale kromě velké díry máme v těle nesčetné, nespočetné malé díry. Hm. A tyto malé díry tež jsou důvodem nebo příčinou toho, že můžeme vztřebávat dech a zase můžeme nadýchovat a zase vydechovat. Kdyby tyto malé díry nebyly v těle, tak naše buňky by nemohly dýchat. A naše buňky dýchají nejenom v té době, Kdy se nadechujeme a vydechujeme, naše buňky dýchají v každém okamžiku i v době, když vlastně hrubé dýchání přestává právě v těchto pauzách. Jestli se zeptáte tradičního učitele, a na pána Saty v Trvádové tradici, co máte dělat během přestávky mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, jistě vám řekne, abyste se jí nevěnovali. Hm? Jestliže se jí nebudete věnovat, tak neovlivní hm? vaší koncentraci na nádech a výdech. Ovšem, jestliže se jí budete věnovat, Samozřejmě ovlivní hm? eh, proces nádechu a výdechu. A ovlivňují do té míry, že vlastně, jestliže se jí budeme věnovat, tento jemný dech se stane hlavním objektem meditace. A takzvaný hrubý dech prakticky přichází do pozadí. Je třeba si uvědomit, což je důležitý princip k pochopení meditace. Jestliže na něco systematicky vedeme pozornost, tento objekt se právě stává jasným objektem. Jestliže se jeden objekt stává jasným objektem, ostatní objekty jdou do pozadí. Hm? To neznamená, že si jich nevšímáme a že je nebereme na vědomí. Bereme je na vědomí. Naopak bereme je na vědomí, o to jasněji. Ale koncentrovat a vést pozornost můžeme jen k jednomu objektu. Nemůžeme vést pozornost a koncentrovat se na několik objektů dohromady. To je třeba si uvědomit. Jelikož si to neuvědomujeme, právě proto v procesu meditace děláme mnoho chyb a ta chyba se manifestuje tím právě, že kdykoliv se koncentrujeme, tedy ti, kteří nemají hlubší zkušenost v koncentraci, v těle nastává neuvolnění. Toto je znamení toho, že naše zkušenost v meditaci není hluboká. To se nestává u těch jogínů, kteří mají hlubší zkušenost v meditaci. Jogíni, kteří mají hlubší zkušenost v meditaci, mají schopnost se spontánně koncentrovat na jakýkoliv objekt, který potřebují, bez toho, aby je jiné objekty ovlivnili. To neznamená, že si nejsou vědomí jiných objektů. Naopak jsou si vědomí jiných objektů, o to jasněji. Ale neovlivní jejich pozornost na ten objekt, který si vybrali. Jestliže se můžeme dostat do tohoto pochopení, meditace pak, ať si vybereme, jaký objekt, jakýkoliv objekt meditace, meditace může jít do hlubších svého poznání. Jestliže se do toho stádia nedostaneme, pak meditace nepůjde do hlubších svého poznání. Čili základ meditace, která opravdu přinéše hlubší poznání, a hlubší pochopení je ta meditace, kdy můžeme použít koncentrace s uvolněním. A o tom je třeba přemýšlet, uvažovat a hlavně to zažít. Jak jsme vlastně pokročili v meditaci, záleží na naší schopnosti právě provozovat tento druh spontánní koncentrace a ta přijde dlouhou a intenzivní praxi právě eh, meditací meditace utišení, která se doplňuje meditací v hledu. Teď je třeba, jste sami pochopili tento princip a stal se familiární. Jestliže chcete, kdy v meditaci něčeho dosáhnout, je třeba to vidět jasně. Že my, je daný strukturou našeho vědomí a ti vysvětlíme jakoliv, je vysvětlená jinak v yoga čáre, je jinak vysvětlená v vádě. Struktura našeho vědomí je taková, že my se můžeme koncentrovat na jeden objekt, nemůžeme se současně koncentrovat na dva objekty, ale to neznamená, že když se koncentrujeme na jeden objekt, nemůžeme být jiných objektů si vědomí. Naopak, budeme si jich vědomí o to intenzivněji. Ale jestliže naše koncentrace je doprovázena uvolněním, jiné objekty nás postupem času Nepřizpůsobí to, že naše koncentrace na žádaný objekt bude ovlivněna. Tento stav jasnosti, uvolnění a koncentrace má technické slovo, protože. Indové, na rozdíl od nás, se právě zabývaly vnitřní vědou, ne tolik vnější vědou, proto mají technické výrazy na věci, které my musíme opisovat dlouhými větami. Hm? Jmenuje se to Prašrapdy. A Prašrapdy, obzvláště v yogačára tradici, je vlastně základ meditace. jak meditace utišení, tak meditace v ledu. A meditace utišení a meditace v ledu je hlavní obsah jogy v buddhistickém pojetí. Aby jsme tento obsah poznali, dle tradice jogy, musíme poznat Objekty, skutečné objekty našeho poznání, musíme poznat ačára první gôčára, což jsou skutečné objekty našeho poznání z hlediska jogi, hm? yoga, objekty poznání jogy a objekty poznání ve světě. Můžou, můžou jít jiným směrem. Hm? Přestože vidíme stejné objekty, to, jak je vidíme, rozhodne o tom, hm? jestli jsme schopni aplikovat moudrost jogy nebo ne. A jestliže aplikujeme moudrost jogy, co aplikujeme? Aplikujeme ji na základě právě této schopnosti prašrady, hm? Schopnosti koncentrace, uvolnění a jasnosti objektu, na který se právě koncentrujeme. S tímto přístupem právě poznáváme objekty Jogy, ať už v buddhistickém pojetí, či v jiných pojetích. Spojených s vědou jogi. Pak na základě těchto předmětů, které jsou předměty skutečného poznání, poznáváme áchára. Čára to je jednání podle jogi. Podle buddhistické jogy. tedy jednání ve smyslu e, utišení a vhledu. Utišení a moudrosti. Vhled není nic jiného než moudrost. No a na základě poznání objektů moudrosti a jednání. Podle těchto objektů. které vede k realizaci. Pak přichází ovoce jogi. Hm? Eh v meditaci na dech právě tento postup je vysvětlen obzvláště detailně obzvláště jasně v rámci čtyř základů v dělosti. Meditace na dech je tradičně úvod do toho, co Buddha nazývá jediná cesta k odstranění strasti. Jediná cesta k odstranění všech strachů, nejistot, depresí. Jediná cesta k skutečnému poznání čtyři základy v dělosti, což je tělo, počitky, vědomí a objekty vědomí. Objekty vědomí, ovšem zde se jedná o objekty vědomí. Spojené s jogou. V buddhistickém pojetí tedy spojené s jogou nejáství: budismus je yoga nejáství. Kdy meditace na dech ve všech tradicích je právě představována jakožto vstup do této praxe čtyř základů dělosti, která vyústí, ne? která může vyústit právě v plné probuzení, což je v buddhistickém pojetí zlatá střední cesta, osmičlená cesta, na základě správného úsilí zvládnutí koncentrace, sil, neboli nejprve smyslu, a pak sil, které potřebujeme k probuzení. Pak sedm příčin nebo článků probuzení a nakonec osmičlená střední cesta. Hm? Do této praxe se jedině dostaneme na základě právě Praxe, čtyř základů dělosti. Ať už praktikujeme jakoukoliv metodu probuzení, ať už máme dualistický či nedualistický přístup, vlastně z hlediska buddhismu vše je založeno na této praxi. A to je vlastně to, co dělá buddhismus, budismus, aby jsme poznali to, co je nad svět, což je úkol všech skutečných náboženství nebo duchovních věd, musíme nejprve poznat svět tak, jak je. To je to, co buddhismus učí a čím vlastně buddhismus se liší od ostatních duchovních věd. Právě tímto Důrazem na to, že bez poznání světa tak, jak je, naše poznání toho, co z strasti světa vede, nebude nikdy objektivní. A nebude objektivní proto, že bude spojeno s objektem ulpívání nebo lpění. Hm? Jestliže objekt, z hlediska buddhismu ulpívání a lpění je příčinou já, jáství. Hm? Tam, kde je ulpívání a lpění, vyjeví se koncept jáství. Kde není ulpívání a lpění, tam koncept jáství se nemůže vyjevit. Hm? Princip je jednoduchý, ale realizace není tak lehká. Hm? Vrátíme se k dechu. Cesta probuzení v buddhistické tradici, ať už je to jakákoliv tradice, Severního buddhismu, Jižního budizmu, tantrický buddhismus. Vlastně cesta k probuzení je cesta zjemňování vědomí. Zjemňování vědomí je nic jiného, než vlastně ochista vědomí od poskvrnění. Yogačára tradice obzvláště zdůrazňuje, že vlastně stav samsárický, stav strasti a stav nirvány není nic jiného než stav vědomí. Čili veškeré prostředky cesty jsou vlastně prostředky očisty Vědomí to, že si vybereme jakožto objekt meditace, dech právě není nic jiného tež, než vstup prostřednictvím dechu k procesu zjemňování dechu, který probíhá paralelně se zjemňováním počitku, zjemňováním vědomí a zjemňování objektů vědomí. Jedná se o jeden proces, a tento proces pak vede k probuzení. Probuzení není nic jiného než čisté vědomí, které díky naší koncentraci a moudrosti trvá. Jestliže se učíme praxi koncentrace, učíme se praxi koncentrace, aby jsme zažili hm, bezprostředně vlastním tělem stav čistoty. Stav čistoty jako to stav uspokojení, stav naplnění, stav eh, jemné slasti, která trvá. Ovšem, aby tato, tento stav měl kontinuitu, musíme použít právě koncentraci, založenou na tom, o čem jsme se zmínili, na prašrabdy, schopnosti uvolnění, jasnosti s koncentrací dohromady. Musíme tento stav spojit s moudrostí, s moudrostí vůči objektu, všem objektům poznání. Jedině pak čistota vědomí bude mít nepřetržitou kontinuitu. A to je vlastně ten. Osnova buddhistické meditace, nebo vlastně jógy, kterou, jestliže chceme něco z jógy pochytit, měli bychom nejenom poznat teoreticky, ale i na vlastním těle. Ne, aby jsme poznali jógu, máme jen jediný instrument a to je vlastní tělo. Jestli tento instrument nepoužijeme, pak, jak už jsme se zmínili včera, počítáme jen stáda krav druhých. A k našemu prospěchu, skutečnému prospěchu i schopnosti prospívat druhým to nepovede. Účel jogy je právě prospívat sobě i prospívat druhým. Obzvláště v pojetí praxe v eh, toto na toto je hlavní důraz. Ovšem, eh, opravdová duchovní nauka nemůže existovat bez těchto dvou aspektů, které jsou vklíčeny do všech skutečných duchovních nauk. Tedy vrátíme se k dechu. Co je výhoda této eh, severní metody meditace na dech? Tedy kdy jsme si vědomí nejen nádechu, výdechu, ale i eh, počitku hm? v těle v rámci eh, dýchání, které probíhají mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem. Výhoda toho je, že vlastně naše pozornost, jestliže pozorujeme tyto stádia mezi nádechem a výdechem, výdechem a nádechem, naše pozornost se eh, automaticky, a toho byste si měli být vědomí, automaticky Eh, jestliže naše meditace se lepší, se automaticky eh, eh, roztáhne na celé tělo. Hm? Čili eh, nedržíme pozornost na jednom bodě, ale držíme pozornost na celém těle. Tím pádem tento proces zjemňování hm? který je ovšem, jak už jsme se zmínili, procesem meditace. My meditujeme, aby jsme zjemnili naše počitky, naše vědomí a objekty našeho vědomí. Proto meditujeme. A co se týče buddhistické meditace, podle učení buddhismu, vlastně pokud naše vědomí je dominováno smysly, můžeme používat jenom malou moudrost. Na velkou moudrost nemáme. Pokud naše vědomí je dominováno jemnými formami či bezforemnými objekty, můžeme aplikovat velkou moudrost aby jsme se dostali k nekonečné moudrosti, která patří nirváně. Právě musíme projít tímto procesem malé moudrosti, velké moudrosti, aby jsme poznali nekonečnou moudrost nirvány nebo v pojetí cesty Boulisatvů takovosti, Nebo milována v nedualistickém pojetí není nic jiného než právě takovost. Proto, proč takovost? Je třeba si uvědomit, jinak to, o čem mluvíme večer, nebude vůbec dávat smysl. Nazývá se takovost, protože v ní všechny předměty poznání jsou rovnoměrné. Proto se jí říká takovost. A takovost má dva aspekty. Aspekt malý a aspekt právě nekonečný. Aspekt malý je ta takovost, kterou poznáváme moudrým, správným rozlišením. To je takovost, malá takovost. To znamená, že vidíme, že počitek je pouze přijetí objektu, ať už je to příjemný počítek nebo nepříjemný počítek, vždy zůstane jen přijetí objektu, vnímání je. uchopení znaku objektu, ať už je to jakýkoliv znak, vždy to bude jen uchopení znaku objektu. To je též takovost. Element země je tvrdost, ať už jakýmkoliv způsobem vnímáme tělem jakýkoliv předmět. Tato kvalita tam bude, i když bude měkký, i když bude jakýkoliv. Tato kvalita tvrdosti tam bude, protože měkost nemůže existovat bez tvrdosti. Hm? Ačkoliv předměty se mění, tato kvalita se nemůže měnit. Zůstává, ale je to takovost. Ta kvalita, která zůstává, je právě takovost. A to je, je to malá takovost, protože ji poznáváme rozlišujícím vědomím. A musíme ji poznat za tím účelem, aby jsme se dostali k poznání velké takovosti. A tato velká takovost není nic jiného než nirvána v nedualistickém pojetí. této mírování v nedualistickém pojetí právě všechny předměty jsou rovnoměrné. Jeliko všechny předměty jsou rovnoměrné, poskvrnění vědomí nemá z čeho vyvstát. Právě po vědomí vystává z nerovnoměrnosti předmětu. A no, to je si mě otázka, to znamená je Hmm? Co to znamená, že ty předměty jsou rovnoměrné? Třeba dáte to na to každý den recitujeme v sudce srdce. Není ani, ani e, čistý, ani nečistý, ani takový, ani makový, ani dobrý, ani špatný. Hmm? Jsou prostě takový, jak jsou. Hmm? Je to tak? No. Nejsou ani jednotný, ani rozdílný, ani nepřichází, ani neodchází, ani nejsou složené, ani nejsou nesložené. Ani nejsou ani nejsou je proto stav probuzení je nepopsatelný. Kdyby byl popsatelný, všichni by se o něj snažili a svět by vypadal jinak, ale že je nepopsatelný, nevysvětlitelný. Všichni z nás, nebo skoro všichni, se snaží o všecko jiného, než o tento stán. Je tomu tak? A teď se vrátíme k naší technice, protože náš úkol je pochopit meditaci na dech. Ale jelikož technika a Přístup se nedá od sebe oddělit a večer náš výklad je spíše se týká přístupu. Právě proto eh, snažíme se o hlubší a širší pochopení toho, co děláme. Pokud nemáme hlubší a širší pochopení toho, co děláme, eh, je největší pravděpodobnost, že právě v našich překážkách. Uvízneme. Hm? Jestliže máme hlubší a širší přehled o tom, co děláme, pak je velká pravděpodobnost, že v našich překážkách neuvízneme. Tedy, jestliže uvízneme, neuvízneme na dlouhou dobu. Hm? Tak tedy, krátce řečeno, Jestliže meditujeme podle tradice jogy, která je spojená tež napojená tež na tradici severního buddhismu, nejenom pozorujeme nádech a výdech, ale pozorujeme též to, co se děje po nádechu a po výdechu. Hm? To pro začátečníky asi bude velice těžké. Hm? Eh, takže eh, jenom si to uvědomit. Pouze si to uvědomit. A uvědomit si to tež, že ačkoliv se koncentrujeme, nejlepší je koncentrovat se kolem nosních dírek, hm? tam, kde cítíme dotyk nádechu a výdechu, přestože se koncentrujeme na jedno místo, Máme počitek celého těla, hm? je si třeba uvědomit. Hm? A právě v těch pauzách mezi nádechem a výdechem tento počítek celého těla eh, se stává jasný. Při nádechu a výdechu, právě jelikož eh, koncentrace, rozlišování, je namířeno na to místo, kde cítíme dotyk dechu. Tento počítek celého těla, ačkoliv se od počitku dechu nedá oddělit, hm? není tak jasný. Teď princip, Praxe v dělosti je to, čemu se buddhismu říká Anupasana. Anupasana znamená moudré pozorování. Moudré pozorování je to, že meditující se nerozhodne, jaký by chtěl dech mít, jestli dlouhý nebo krátký, ale moudrým pozorováním dechu právě řídí hm? jak počítek, tak poznání, tak i vlastně objekt, dech samotný. Měli byste Mít vlastní pozornost, vlastní, vlastní zkušenost toho, co se děje, jestliže moudře pozorujeme dech a jestliže pozorujeme dech bez moudrosti. Moudrost je založená na koncentraci a uvolnění a jasnosti. Co se děje, jestli máme uvolnění, jasnost a koncentraci a pozorujeme dech? Dech se stává jemný. Jestliže dech se stává jemný, počítek i vědomí se stává jemné. Jestliže dech je hrubý, počítek i vědomí budou hrubé. Hm? Právě proto je vlastně meditace na dech je meditace na moudré pozorování dechu, kterým právě dech počítek a vědomí se stávají čím dál jemnější, až v různých hlubších stupních koncentrace dojdeme k tomu, že vlastně počitek dechu prakticky mizí. Ale počitek sám nemizí, zjemní se. stává se posvětlený. Protože objekt, tedy nádech a výdech, se zjevuje jakožto jemný objekt, hlupa. A to se může dít jedině na základě toho, že pochopíme, že objektem dechu v meditaci je mentální objekt. Ačkoliv cítíme dech tělem, jako s vibrace, vibraci, pohyb, tlak, jestliže máme koncentraci a moudrost pozorování dechu, tyto jevy jako teplo, při eh, výdechu, chlad, při nádechu. Tyto jevy, které vnímáme tělem, jdou do pozadí. Hm? A právě eh, dech, jakož to mentální objekt, se stává objektem zjemnění. Hm? A jak se to děje? Teď už vidím, že naše náš čas vypršel hm? na výklady. Možná, že odpoledne ještě promluvíme pár slov, jo? protože hm, zítra budou intervju. Hm? Je to tak? Musíme se rozhodnout, kdy. Hm? No a hm, než budou intervju, by bylo Dobré, aby ta technika aspoň částe, částečně byla jasná. Hm? Tak mluvili jsme o... ještě řeknu pár slov. Mluvili jsme o předpokladech praxe meditace na dech. Ta praxe samotná je vysvětlená v rámci meditace na tělo. Hm? čtyřmi cvičeními. Hm? První cvičení je vlastně vstup hm? do meditace. Bez tohoto vstupu se eh, jako, eh, meditace neprohloubí. A to se vysvětluje jakožto dígham asasanto, dígham asasamity pažanati, dígham asasanto, dígham asasamity pažanati. Rasam, asasam, to, rasam, asasami ty paďánáty, rasam, asasam, to, rasam, asasam, ty paďánáty. Meditující, jestliže nadechuje dlouhý nádech, moudrou pozorností je si vědom toho, že nadechuje dlouhý nádech. Jestliže vydechuje dlouhý výdech silou, Moudré pozornosti je si vědom toho, že vydechuji dlouhý výdech. Jestliže nadechuji krátký rádech a zase krátký výdech, je si toho plně vědom hm? s vidělostí, pozorností, uvědomění. Hm? A co to pro nás znamená? Jestliže jsme schopni hm, zůstat u objektu, začínáme si všímat i těch kvalit toho objektu a jak jsou spojené s kvalitou našeho počitku, s kvalitou našeho rozlišení. A začínáme si být vědomí procesu nádechu a výdechu. Jestliže pracujeme na technice čtyř fází nádechu a výdechu, pak každé fáze právě tohoto procesu. To znamená, že nádech a výdech je proces. A v tomto procesu si meditující začíná uvědomovat začátek, střed, konec tohoto procesu. A jeho vědomí tím pádem do jisté míry má schopnost zůstat plynule u objektu meditace. Teď jestliže meditujeme, což je těžší pro začátečníky, jestliže meditujeme podle toho návodu, který najdeme v tradici severního budoucnu, jak meditujeme? meditujeme tak, že jsme si vědomí toho, že jestliže nádech a výdech, čili hrubý dech, nádech a výdech bude dlouhý, pak ty pauzy mezi nádechem a výdechem budou krátké. Jestliže nádech a výdech a v situaci hlubší koncentrace se tak stane, jestliže nádech a výdech je krátký, ty pauzy mezi nádechem a výdechem se prodlouží. Hm? A jelikož se věnuje, nedělejte to, jestli jste začátečníci, to byste používali síly, musí se to stát moudrým pozorováním. Hm? Jestliže ty pauzy jsou delší, tím pádem pozornost se přesune na celé tělo a začínáme si být vědomí, že i v těch pauzách vlastně existuje dýchání. Můžeme dát nejprve pozornost na tep. Hmm? Tep je spojen tady s dýcháním. Hmm? No a jestliže naše pozornost se zjemní, uvědomíme si toho, že vlastně každý otvor v našem těle, který je popsán jako Roma, kúpa každé. Každý por v naší kůži vlastně se nadechuje a vydechuje. A pro joginy, které se zabývají, který se zabývají hlubší pochopením jogi. To je vlastně též může být otevřený pro bezprostřední poznání pránického těla. Dle vědy jogy vlastně toto pránické tělo vládne našemu hloubému tělu. Hm? Ale toho necháme teď. Uděláme přestávku. Hm? Čiže vlastně ten jemný prána je prana jama. Vlastně. Prana jama? Prana je bioenergie. Hm? Tato bioenergie je... Tež vlastně její nejjasnější projev je právě dýchání. Ale bioenergie má i jemnější aspekty než jenom dýchání. Je to vlastně element větru, který koluje všude v těch, díky kterému můžeme jíst, polikát. I nakonec má vztah k našemu myšlení. Bioenergie má, je jemná síla, která vlastně je všude v našem těle. Je, ve vědě jógy je to síla, která jde nahoru, jde dolů, jde koluje v celém těle a řídí vlastně funkce našich orgánů. Do mě to můžou vidět. Ale potřebujeme jemnější způsob vnímání. Je to tak? <laughs> Číkum vlastně je teď regulace této energie. A to začínáme, jestliže děláte číkům, tak můžete začít se koncentrovat na střed dlaně, nebo střed chodidla tady a cítit, jak se to nadechuje a vydechuje. Tím se dostáváte vlastně do toho poznání prány. A ta prána probíhá nejenom, někdy, když se nadechujeme a vydechujeme, ale právě v těch pauzách tež se to ty Jestliže naše senzitivita se zlepší, tak pak můžeme vidět, jak ty hlavní energetické body v těle se rozšíhují a zase splaskávají. To není tak e, e, to není tak těžká zkušenost na těch hlavních poznánků. Myslím mi viděl a, to vlastně, jo, že, či je to, to, to? Tak když děláš i tím, tím tak to můžeš cítit, že první pozici, když uděláš takhle, tak tady se to že? No A pak můžeš jít do těch jemnějších bodů, jako tady, tady. To je celá věda, ale na to musíme být připraveni. A já ještě vám tému důvod i zase. Kouke konci, říkal, že jsou čtyři fáze meditací na dne. Já jsem se tam zase podznamenat. Cvičení. Cvičení. cvičení. Čtyři cvičení. Čtyři cvičení. První dvě cvičení jsem popsal. Vlastně první dvě cvičení jsou no. je, jedno cvičení, protože nemůžeš mít dlouhý dech a krátký dech zároveň. No? Ale... Jak se asi už poznal, jestliže v hlubším stavu koncentrace dech se stává čím dál káčí.